Pista 27 Capitolul 3 Procesul Trecu timpul alb și rece și e venit primăvara cu găteli, când se deschidea sesiunea curții cu juri. Procesul doctorului Ilarie Magheru fost orocit pe la începutul lunii aprilie, odată cu renașterea firii. Sala de ședință a tribunalului era tixită de lume încă de la ora 12. Toată protipendada orașului își dăduse aici întâlnire, lăsând vraiește treburile oricât de importante ar fi fost ele. În primul rând ieșean în vileac prezența femeilor, covârșind de numărul bărbaților. Apariția doamnei Radulian stârni rumoare în public. Frumoasa femeie venise însoțită de fratele ei, locotenente de roșiori, dar mulți dintre piteștenii nu-l cunoșteau, fiindcă ofițerul avea regimentul la Târgoviște. De aici, o avalanșă de clevetiri pe seama soției avocatului, care avură darul să alunge plictiseala până la începerea dezbaterilor. Mai toți membrii clubului Renașterea erau de față, afară de prefectul Ghibănescu Statuie, plecat la București, unde avea soție internată într-un sanatoriu. Profesorul Olarian, venit din vreme, ocupa un loc în primele bănci, după bara avocaților, lângă doamna Albu, cu care încinsese o discuție aprinsă despre doctorul Maighero. În asistență se mai aflau Barbă Duțescu, medicul șef al spitalului comunal, Mihăescu, directorul liceului, precum și doctorul Radu Șteflea, citat ca martor în proces, dinpreună cu Silviu Somesan și ficăsa sa din turnul Severin. Deși citată soția acestuia nu venise din motive de sănătate. Cei trei martori, dintre care primii doi erau ai părții civile, celălalt al apărării, se cunoscuseră între într-în și, acum, ședeau la oaltă pe aceeași bancă. Colonelul Dordea, întârzind, nu mai găsise loc și stătea în picioare rezemată de peretele din fundul sălii. La bar, avocatul Radulian, în togă, stătea de vorbă cu scriitorul Tache medru În acest timp, președintele tribunalului, Andrei Almăjanu, era mereu căite de prieteni care solicitau locuri. N-am ce să vă fac. De ce n-ați venit mai devreme? Dacă știam că va fi atâta ambulzeală, nu-mi locurile. La ședințele viitoare, emit invitații personale." Așa să știți. Însă săit prelungă răzbătut deodată din mai multe părți și sugrumă larma, instalând în locul ei o liniște de gheață. Completul de judecat a apărut solen în sala de ședință. Președintele Almajanu, grav și impunător în toga neagră, cu mânecile revărsate, ocupă fotolul prezidențial flancat de doi judecători. Procurorul Adrian Ghinea se așeze la masa Ministerului Public, în dreapta președintelui. În stânga se afla grefierul de ședință. Formalitățile de constituire a curții ținura aproape o jumătate de oră. După ce apărarea recuză doi inși, să primul jurat în persoana lui Medru. Am pornit-o cu dreptul," gândea avocatul Radulian, frecându-și bucuros mâinile. După o scurtă pauză, președintele rosti cu glas poruncitor. Să se introducă acuzatul!" Respirația publicului din sală încetă câteva clipe. O ușă laterală se deschise larg, și Ilarie Maghero un prag cu toți ochii pe el. Avea un aer absent, privirile lui se uitau fără să vadă, parcă ar fi fost într-un loc pustiu, nu în sala unui tribunal. Înainte, încadrată de cele două sentinele care îl trăjuiau, s-a boxă. Un A prelung de uimire izbucni nevrut pe buzele multora. Doctorul era de nerecunoscut, slăbise mult. Barba neagră, neîngrijită, îi inunda fața, schimbându-i radical trățăturile. Președintele îi lua după tipic interogatoriul pentru stabilirea identității. Numele, prenumele, profesiunea. Vârsta dumitale, 28 de ani, se auzi un oftat în sală. Ce tânăr săracu! Grefierul dădu citirea ordonanței definitive de trimitere în judecată, pe care asistența o ascultă cu destulă atenție, deși era lungă și abundea în termeni juridici. Când isprăvi lectura, președintele s-a adresat acuzatului, invitându-l să ia cuvântul. Magheru tuși scurt să-și dragă vocea. Domnule președinte și onorat tribunal, Apoi început să istorisească încet, fără grabă, împrejurările în care înfăptuise crima, descriind cu un pronunțat accent de sinceritate uimirea și sfârșirile îndurate când dăduse peste pachetul cu bagnote, cum și îndoielele care îl cuprinseseră după aceea. Stărui cu deosebire supra modului cum dezlegase întunecata enigmă prin reconstituirea visului, ca fiind unica soluție în stare să limpezească lucrurile. Confesiunea patetică a medicului stârnind public reacții felurite. Extraordinar! Ca în romane!" exclamau unii câștigați, convinși de expunere, dar alții sceptici se îndoiau. O sută cu ața albă! Prea de tot! Să-l gradă cine poate!" Primul jurat, tachisimedru, se ridică. Domnule președinte, o întrebare. Jurul vrea să afle dacă acuzatul a mai avut antecedente penale." Ai mai compărut în fața unui tribunal până acum?" Întreba almăjeanul pe inculpat Nu Ai intentat sau ți-ai intentat cineva o acțiune judecătorească? Nu Mulțumesc, replică primul jurat așezându-se pe locul său Președintele, întorcându se spre acuzat, îi puse o nouă întrebare Ai declarat că în stația Turnul Severin s-a evit pe culoarul vagonului un călător însoțit de două femei era de fapt o familie, tatăl, mama și fica Exact, ei au ocupat cele trei locuri libere din compartiment Da, chiar în fața noastră După consumarea catastrofei, când ți-a revenit luciditatea, nu ți-amintești ce făceau ei? Nu mai era un compartiment, dispăruseră din zona primeștiei, așa cum de altfel au făcut toți cei care au scăpat cu viață Reținem așadar că după ciocnire, familia someșan, căutând să se salveze, nu se mai afla în compartiment, ci undeva la adăpost în afara trenului. Este adevărat. Din etate, pe de altă parte, afirm că ai ucis în plin acces de somnambulism. Când s-a petrecut faptul? Înainte sau după ciocnire? Fără îndoială, înainte de accident. Când mi-a revenit cunoștința, aveam fără să știu banii la mine. Dacă așa stau lucrurile, cum ai putut să vârși omorul în prezența a trei martori? Ei n-au intervenit ca să împiedice consumarea faptei? Sunt sigur că ai greșit socoteala în ceea ce privește factorul timp. Nu, domnule președinte, nu e la mijloc nicio greșeală. Problema asta, nu tăgăduiesc, mi-a dat mult de gândit. Dar există o explicație. Cred că în acele clipe cei trei tovarși de călătorie dormeau duși. Să recapitulăm. Așadar, afirm că ai comis crimă cu puțin înainte de producerea catastrofei, nici de cum după. Când ți-ai venit în fire, în urma loviturii primite în cap, pachetul cu bani se găsea deja asupra Dumitale, iar a doua zi ai dat peste el. Așa e? Da, domnule președinte. Acum nu ne rămâne decât să verificăm dacă susținerea Dumitale e conformă cu realitatea. Să audiem martorii care ne pot lumina în această problemă de o extremă importanță, de care atârnă soarta acestui proces... Almăjanu răsfăi în pripă luminosul dosar, apoi făcu un semn convențional grefierului. Acesta strigă. Să intre martorul Silviu Somesan!" Ușierul repeta automat. Silviu Somesan!" În timp ce acesta își făcea loc prin mulțimi ca să ajungă înaintea instanței, președintele ordonă. Ceilalți martori sunt rugați să evacueze sala până îi vom striga." Un bărbat înalt și bine zidit, cu statura atletică, aștepta să fie interogat. Numele și profesiunea dumitale Silviu Someșan, directorul liceului de băiețe din Turnul Severin Vârsta 51 de ani Pune mâna pe cruce Martorul un tocmai După depunerea legiuitului jurământ, președintele Almăjanu îl întrebă Recunoști pe acuzat? Pe cât îmi amintesc că tânărul cu care am călătorit era prea ras. În sfârșit, chestiunea nu prezintă însemnătate, făcu președintele puțin stingherit. Barba a lăsat-o să crească în timpul prevenției. nu surâse, martorul la fel și chiar o bună parte din asistență, dar nimeni afară de scritorul simedru nu pricepu semnificația acestei schimbări la față. Proștii! Gândi el, nu pot să-și dea seama că doctorul nu mai vrea să calce pe urmele trecutului. Simte nevoia să devină altul, să intre într-o nouă piele. A început cu fața. E ceea ce se vede. În interiorul său n-am cum să mă uit. Martorul declară judecătorilor tot ceea ce spusese mai înainte lui Kaminski, numai cuvintele erau altele. Vă să zic că în momentul ciocnirii te aflai pe culoar ca să fumezi o țigară. Da, chiar în dreptul compartimentului nostru. Puteai să vezi ce se petrece înăuntru. Desigur, foarte bine, doar era lumină. Soția și fica dumitale ce făceau? Nevastă mea picotea de somn, dar fata era trează. Stătea lângă geam și răsfăia o revistă ilustrată ca să treacă timpul. Dar ceilalți doi pasageri ce făceau? Pe cât îmi amintesc, dormeau. N-ai observat ceva neobișnuit la ei? Nu înțeleg întrebarea. Ce anume? Aș vrea să-mi răspuns limpede. În răstimpul cât ai stat pe culoar și până în clipa coliziunii, s-ar fi putut petrece o crimă sub ochii dumitale. Adică, acuzatul, ar fi reușit să zugrume pe vecinul de alături fără să aprins de veste? Exclus. Cu desăvârșire exclus. Dacă prin absurd eu n-aș fi prins de veste, Apoi Fica și Nevasta ce păzeau. Atunci, când crezi că s-a faptuit omorul? După ciocnirea trenurilor? Dacă îmi puneți această întrebare, vă răspund că nici înainte, nici după. De ce? Nici după. Pentru că amândoi erau grav răniți. Când m-am întors în compartiment după geamantan, zăceau nesimțire. I-am strigat fără a primi vreun răspuns, și crezându-i morți, i am lăsat în pace. Avocatul Radulian se ridică. Se răspunde martorul dacă de la urcarea sa în n-a dormit nicio clipă. de dormit propriu, zis nu, cred că am a Legănarea asta continuă, cheamă întotdeauna la somn. Mulțumesc. Martorul semnă și se retrasă în sală, reluându-și locul. Urmă la rând fiică-sa, și bine dezvoltată ca și tatăl său. Numele și prenumele. la Lavinia. Ești soția domnului Someșan? Vai din mine, sunt fica!" rectifică martura cam șocată de eroarea președintelui. Hă, dragul a făcut de oaie." Am eu aerul să fiu miliei ca mama?" În public se stârni o ușoară rumoare. Na, râd și ăștia de tâmpenia lui. Așa-i trebuie." Văd aici că și pe mama dumneitălui o cheamă tot la vinia. Da, avem același nume, dar nu și aceeași vârstă. I-am zis-o de la obraz ca să se sature. Scuză-mă, domnulșoară, regret confuzie. Ce profesie ai? Sunt studentă la facultate de litere din București. După depunerea jurământului, Alma Janu începu să o interogheze. De când te-ai urcat în tren și până în momentul când s-a produs nenorocirea, cât timp ai dormit? N-am dormit niciun minut. Dar părinții dumitale? pe mama a apucat somnul preț de jumătate de oră. Chiar și tata a țipit într-o vreme. Însă nu înțeleg ce importanță are dacă au dormit unul sau celălalt. Președintele îi zâmbi cu mie. Pe semne că are, dacă te întreb. Mă rog, făcum altora înțepată. Ce ai făcut în acest timp? Ce putem să fac? Ce poate face un călător? Se uită pe geam, citește ceva Înfiripă conversații Cam asta Dumneavoastră n-ați voiajat? Președintele a Contra întrebarea martorii Ai privit pe fereastră? Da, o odată de două ori Nu aveam ce vedea pentru că afară ploua Poate ai legat un dialog cu vecinii Aduți aminte? Cum să leg? Nici nu-i și afară de asta, domnul cel tânăr dormea. Celălalt era bătrân, ce să vorbesc cu el. Așa că, neavând ce să fac, m-am apucat să citesc o carte. N-ați citit Martora o revistă cu poze? Întreba avocatul Radulian. O revistă? Am spus, mă rog, dumneavoastră, o carte. Dacă vreți și titlu. Nu e nevoie de titlu. Tatăl dumitale a vorbit de o revistă. Da, a văzut că am cumpărat de la Chioșcă realitatea ilustrată și probabil s-a referit la ea. Însă pe mine m-a interesat mai mult romanul. Și? Ai putut citi liniștită? Eh? Nu prea, mai ales după ce tata a ieșit pe culoar să fumeze. Ce anume s-a întâmplat? Nu mă lăsa în pace domnul cel tânăr, adică acuzatul. Cum asta? Ce-ți făcea? Gufia oribil în somn, parcă-i căzut s-o stâncă pe piept Poftim de mai citește Pe față ne-a la icurcea și roaie Mama zice, săracu, visează urât Eu i-am spus să-l trezim din coșmar Dar ea n-a fost de părere De ce să ne amestecăm unde nu ne fierbe oară? Tot atunci a făcut ochii domnul celălalt Care s-a speriat Dar nu l-a trezit Zicea, lăsați să i trece Însă nu i-a trecut Făcea din ce în ce mai urât Așa că m-am decis să-l trezesc, fără a mai întreba pe nimeni. Era de nesuportat. Vă declar pe onoare. În momentul când m-am ridicat, mă văd proiectată drept în canapeau din față. Noroc acolo era singurul loc liber, așa că nu m-am luvit prea tare. Am țipat. Nu știam cine m-a îmbins cu atâta putere, dar numai decât mi-am dat seama că s-a întâmplat un accident. Mama se speria rău. Deși eram lângă ea, mă strigam rău, parcă fugisem nu știu unde. Am vrut să fugim, dar... Nu reușeam să trecem, geamandanul nostru căzuse din plasă și ne bara locul. I se pare că a lovit pe cei doi, unul chiar a scos un geamă de durere. Am călcat peste geamandan amândouă și așa ne-am pomenit afară unde am dat de tata. Așadar, susții că atâta vreme cât te aflai în tren, ai fost pe deplin trează și nu s-a întâmplat nimic suspect sub ochii de mitale. Ce vreți să înțelegeți prin nimic suspect? Că adică nu s-a putut să vârși un omor fără să iei cunoștință de el. Asta e sigur. Pot să jur de o mie de ori. Nu numai odată cum am jurat. Omorul de care vorbiți s-a petrecut după ce ne-am dat noi jos din tren." Inexact!" Izbucnii Larii descompus la față ca un mort ieșit din groapă care își recapătase prin miracol graiul. Răbdarea lui depășise orice margini posibile. Nu avea de gând să se apre ca să-și micșoreze pedepsa. Pedepsa nu l interza nici cât negru sub unghie. Adevăratul mobil era că repoziția naivei martore a început să-i clătinea convingerea închegată cu privire la datele crimei, prevestind un haos înfricoșat în mintea lui dacă ar fi luat o dreptă bună. Nu, la o parte cu nălucirile acestei fete. Realitatea este aceea făurită de logica raționamentelor lui și trebuie să devine valabilă pentru toți. Eu nu cerșesc nu o reducere din pedeapsa ce mi se cuvine, nici circunstanțe ușurătoare. Sunt gata să îndur consecințele unei fapte pe care eu cel din tâi am reprobat-o. Dar nu pot să accept declarații alături de adevăr, care se contrazic." Adevărul este că am comis fapta de care sunt învinuit înainte de accident. În prezența Trinității Someșan, fie că bărbatul se afla în compartiment sau afară pe culoarul vagonului, fie că doamna Someșan dormea, iar fie că citea o revistă sau un roman în somn. Iar dacă dumneavoastră, domnule președinte, puneți sub semnul îndoieli mărturisirea mea, care n-a fost o simplă mărturisire, ci de-a dreptul o spovedanie sinceră până la anulare și o confruntați cu declarații îndoielnice, nu e de să-mi aruncați în spinare și dispariția inelului și să mă socoateți un asasin de cea mai josnică speță. Conștiința care mi-a impus să mă predau în mâinile justiției va plăti scump pasul acesta imprudent. Doctorul tăcui, stovit, ca după un efort dincolo de puterile sale. Se lăsă pe scaun și-și ascunse fața în mâini. Plângea ca să-și moaie cu propriile lacrimi răzrătirea ființei primeștuite. Auditorul mișcat fraterniza cu acuzatul. Însuși, al mărjanul socotic era mai sănătos să nu facă vreo observație. Ar fi avut să lupte cu îndăjirea publicului și el întotdeauna evita astfel de ciogniri inegale. Se mulțumit doar să suspende ședința pentru un sfert de oră, ca să se mai liniștească spiritele. La redeschidere fu audiat profesorul Olarian. Martrul descrise pe scurt cum călătoriseră împreună, reconstituind câteva frânturi din convorbirea care a fost de loc între ei. Adăugă că personal nu-l credea pe doctorul Magheru în stare să comită cu deplină conștiință o crimă ca aceea de care era învinuit. Veni rândul lui Șteflea. Acesta îi făcu acuzatului o caldă apărare. Evocă inspirat vremurile studenției când Magheru dovedea rare însușiri sufletești și ajunsese un element dintre cele mai destoinice ale facultății. Apoi istorisi cum colegul său în noaptea aceea în bodegă, buimăci de tot, cum îl găzduise la el la și îngrijise rana de la cap. Chiar a doua zi, nu părea să-și fi venit încă în fire. După ce fur ascultați încă vrăținți martori, ședința se ridică. În ziua a doua, tribunalul continuă audierea martorilor care nu se mai străveau. Fu ascultat până și șeful stației pietroase spre a da deslușiri. Președintele Almăjan nu voia să l limpezească două puncte de căpetenie și anume. 1. Dacă într-adevăr acuzatul săvârșise crima într-un acces de somnambulism și 2. Ce se întâmplase cu inelul care dispăruse din degetul victimei? Primul punct era ca și luminat. Declarațiile martorilor din turnul Severin avuseseră o parte hotărătoare în înfiriparea convingerii judecătorului. Rămânea acum cel de-al doilea. Ce se întâmplase cu inelul? Îl sustrăsese acuzatul sau altcineva? În această direcție, insista Almejan cu deosebire, dar nu îi zbuti nimic. Problema inelului rămânea mai departe o enigmă. În ziua a treia, o bună parte din ședință fu ocupată de depoziția unui specialist, profesorul Dimitriu de la Facultatea de Medicină din București, titularul Catedrei de Psihiatrie. Acesta dădu amplă referință asupra manifestărilor somnambulice, pomenind un caz clinic celebru întâmplat în Franța cu patru decenii în urmă. Un tânăr inginer, prosper manian, a ucis într-o noapte într-un acces de somnambulism pe un negutător bogat. Prins a tăgăduit cu un verșunare, până în ultima clipă. Nu l-a crezut nimeni. Probele erau zdrobitoare. A fost executat. De pe urma lui rămăseseră o serie de memorii, încredințate unui tovarăș din închisoare publicarea lor stârni vâlvă datorită sincerității și făcu obiectul unei interesante comunicări la Academia de Medicină. Profesorul conchise că în condițiile unui acces somnambulic, așadar în absența factorului conștient, o crimă este posibilă. Președintele audie destul de sumar pe ultimii martori ai apărării care depus favorabil acuzatului. După o scurtă pauză, ședința se redeschise. Începea rechizitoriul Ministerului Public. Procurorul Ghinea se ridică. Toate privirile, îl țintuie jos în obiectivul lor, ca pe o pradă ușoară, întrucât statura bănduaca magistratului nu depășea prea mult înălțimea fotolului pe care șezuse. Era un dezavantaj mare această puținătate a făpturii, dar ce vin avea dacă se născuse pitic? Ochii săi bulbucați, ca de broască, radiind scăpărări stranii, înfrundau cu semeție hidra a sutelor de capete din sală, iar verbul oțelit îl ajuta să susțină lupta pe care o începuse în condiții atât de nepriernice. Pentru a sublinia premeditarea crimei, capăt esențial de acuzare, procurorul stăruia asupra intențiilor de jefuire ale acuzatului, care nu aștepta decât o circunstanță priernică. Și iată, domnilor jurați, Continuă ghinea, cu fulgere și tunete în glas, fatalitatea e o catastrofă de cale ferată de care am auzit și ne-am cutremurat cu toții. Această nenorocire, prin proporțiile ei tragice, a fi zădărnicit fără îndoială intențiile unui tâlhar ocazional. Cine ar avea tăria, cinismul, ferocitatea ca, în acele clipe de groază, să se mai gândească la Jaf, când el însuși a trecut printr-o asemenea spaimă de moarte? Totuși, acuzatul, cu un sânge rece care ne îngheață, profită de această circumstanță fără precedent în anarele criminologiei pentru a-și pune în aplicare odiosul plan. Monstruozitatea faptei sale întrege orice limită, pentru că, deși rănit și pus oarecum în dificultate fizică de a acționa, nu renunță totuși la tâlhărie. Din potrivă, cu o sălbăticie cruntă, el va zugruma pe tovarășul său de drum, cu care se întreținuse cordial până în momentul ciocnirii și care atunci gemea alături rănit. Da, ucide, mișelește un om pe jumătate mort. Și cine desăvârșește opera morții? Un medic. Un medic se aliază cu moartea, devine slujitorul ei, întorcând brutal spatele vieții. Un medic care uite sfânta lui menire pentru care s-a străduit prin școli. Uite chiar România. Și pentru ce toate astea? Ca să smulgă o pungă cu aur aurul. Iată idealul căruia s-a consacrat acest tânăr pe care îl vedem încremăniți că trăiește și se află în mijlocul nostru. În sală se lăsase o liniște de cimitiri. Asistența asculta înfiorată, cu sufletul la gură, frazele dure pe care procurorul le rostea placid, cu un calm aproape nefiresc. Nu erau fraze, ci poare ce izbeau calp în sensibilitatea mulțimii, ceopărțind-o cu strășnicie rece, crudă, necruțătoare iar vorbitorul nu mai arăta ca o stârpitură de om. Devenise un călău cât muntele de mare. Dar o ancestrală fărâmă de conștiință, rămasă în sufletul lui Ilarie Magheru, arată acestui adevăratele proporții ale faptei. Și, ciudat, foarte ciudat, îi stârnește remușcările. Iată-l acum pe acuzat, stâlcit sub stânca nelegirii sale. Iată pe acest descompus moralmente, luat la întrebări de morală, paralizat de răspunderi, anulat de frică, gândind să se predea justiției. Dar cum să facă un asemenea act când crima lui întrece în bestialitate tot ce poate născoci o minte bolnavă? Atunci acuzatul încearcă o deznădăjduită manevră, o salvare de ultimă oră, mărturisind sus și tare, după cum ați auzit, că a comis omorul în stare de somnambulism. Pe cine vrea el să îmrobodească. Justiția va fi întotdeauna legată la ochi, dar nici când îmbrăbădite. Ce a urmărit acuzatul invocând această maladie din bagajele lui medicale? Ei bine, vrea să-și placeze crimea în domeniul patologiei, într-unul din cazurile care prin anormalitatea lor se întâmplă destul de rar pentru a înlătura aspectul monstruos în care îl încadrează fapta ca să satisfacă nu știu ce simulacru de demnitate iar pe de altă parte vrea să-și micșoreze culpa, invocând iresponsabilitatea, în sensul că atunci când a comis neregiuirea, în plin acces de somnambulism, îi lipsea controlul conștiinței. Deci, a lucrat sub imperiul forțelor oarbe ale inconștientului. Nu, domnilor, omorul de care e vorba e unul dintre cele mai abjecte, premeditat și făptuit cu conștiință de plină. Nu poate fi o declarație mai drobitoare decât aceea a martorului Soameshan din turnul Severin. Presupusul acces de somnambulism trebuie să-l respingem cu indignare. E o aberație, dacă nu chiar o copilărie bună de impresionat firile avide de senzațional. Acuzatul mărturisește, dar nu dovedește că n-ar fi avut nici înainte, nici după crimă astfel de accese. Ori, cum se întâmplă ca, tocmai în momentul acela, să fie cuprins în ciula voinței sale de aceea curioasă dublare a eului? Eu Domnilor jurați, vă solicit un verdict sever de condamnare, ca să slujească tuturor drept pildă, că justiția știe să pedepsească așa cum se cuvine pe aceia care, prin faptele lor, au pierdut dreptul de a mai rămâne în rândurile noastre. Tecub brusc și își relua locul pe fotoliu, puțin aprins la față. Sala amorțită scoase parcă un suspin de ușurare. Câteva cucoane căutară spre acuzat cu interes. Ilarie, absent, ținea ochii în jos, părând că se gândește aiurea la lucruri străine de proces. Nu te speria, doctore, își optira Dulian din bancă. Tot ce a spus nu decât apă de ploaie. Magherul nici nu l a auzit. Ședința a fost suspendată până a doua zi când începeau pledoariile apărării.